startup központjának, nekem is Közép-Amerika startup, vagy Közép USA startup központjának próbálja eladni magát évek óta. Úgyhogy ne lepunkantozzuk szegényeket. Ott Igen, élet, mert illet van. van. <gül> Onnan már csak felfele lehet menni a hold Detroit-t. De képzeljétek el, hogy a helyet, hogy azt mondanánk, hogy találkozunk az óra alatt, vagy a nyugati szökőkútnál, ahhoz képest azt lehet mondani, hogy találkozunk a Robotszsarunál.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 Konkrétan ugy ugyanaz az egy csipet használja az összes ilyen gati MP3 lejátszó. Na, gazd várja vissza a témához, tehát próbáljuk meg képzelni a helyzetet, hogy e, egy rokonod büszkén mutat neked egy technikai kügyült, amiről te tudod, hogy szar, mit mondasz neki? Mosolybog. <gül> Andod itt véget ér lap, a 400. oldalra. <gül>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 A showherrnél is pont ugyanezt érzem, hogy, hogy egy rendkívül negatív, nagyon káros tulajdonságot adnak el jóférségként vagy, vagy okosságként. Hát igen, igen, ez valóban nem túl szimpatikus. Én, nem tudom, engem kiráza hideg ettől. Engem is már részben ez vezet utána ahhoz, hogy tényleg vackokat adnak el. De én túl ipari hulladékot. E... Na de ha már ipari hulladék, beszélünk a google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 Hát, ez jó, de azért ebből nehéz kivonulni, tehát ezt most azért ne várjuk el, hogy a... Tegyünk inni az mondja, hogy a, a ah, hármunkból, hármunkból kettő most a tartalomiparban dolgozunk, és, és a harmadik is dolgozott a tartalomiparban. A tartalom oldalon, bocsánat. Igen, tehát, ez, ez ne, Nekem nem kell ismerned azokat az embereket, akik reklámokat adják el, és ez így van jó. Na, de praktikusan nem lenne szükség a munkádra, hogyha...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 Igen, kóder alkalmaznak inkább. Ezt szigeteken uh, kiolvasztott ki dinoszaurusz DNS-sel, BK-val felpótolva Google kóderekkel. Tök jó lenne, és majd ha egyébként kiszabadulnak, akkor mehetünk rájuk vadászni. Viszont szóval be a verset még. A verset azt majd berakjuk az adásnaplóba, mert közben telik Jó, de nagyon cuki és nagyon érdemes elolvasni.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 Mert ezek most hogyan vízállóak? Szigeteléssel, vagy ezt a nano bevonatot nyomják rá mindegyikre? Nem, szigeteléssel. Szigeteléssel. Hát, mert azt még én nagyon várom, hogy elterjedjen, csak olyan nagyban nem úgy, hogy nem csinálják. Igen, ez az, amiről pár adással ezelőtt kelt, mesélt már nekünk, ugye? Igen, igen, igen. igen. Hogy fogsz egy nagyon vékony bevonatot, hogy szinte nem is létezik, de a víz úgy gondolni, hogy ott van, ezért nem rohadt a telefon, amikor beesik a vízbe.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 Hát meg, ja, most nem akarom visszakapcsolni a google de de a felé kocsingat most már nekem. Hogy szerintem egészen más, de erre vagy szenteljük egy adásra, hogy vagy még jobb üljünk le van ikosorozni. Rendben. És, és vegyük fel, és aztán ezt adjuk eladásnak. Wow, nagyon jó. Ez egy, ez egy jó terv. Viszont, mi történt a kickstarter a héten? A kickstarter a héten két, két dolgot szeretnék és az egyik nem is Kickstarter-en indigógó, de a neve, neve jó. A, most volt a, a GOKER-en egy e, cikk arról, hogy kikerült elvileg Toronto e, egy felvétel, amin e, a crack az mi is, az az, az valami kokai variáns, ugye? Crack, nem ez szóval nem nem a Szóval gyereket. Oké, okay. jó, csak gondoltam, hogy van rá szép magyar szó, vagy tudom is én. Viszont az ember, akinél van a felvétel, az 2000 dollárt kérte, kér amit a Góker nem akar ebből kifizetni változatosok miatt.